Budapesten a Kazinci utca 21 számban található az Elektrotechnikai Múzeum, ahol a fizika történetének egyik jelentős időszaka, az elektromosság felfedezésének és hasznosításának kora kerül bemutatásra, több ezen a területen jelentőset alkotó magyar tudós életpályájával, felfedezéseivel, találmányaival együtt. Tőle 1270 km távolságban, a svájci Genf határában fekszik a kvantumfizikai kutatások legnagyobb központja és laboratóriuma, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN. Mai műsorunkban mindkettőt bemutatjuk, a 2013 nyarán a CERN-ben tett fizika tanári tanulmányút nyomán, melynek záró eseménye november 30-án zajlott az Elektrotechnikai Múzeumban. A műsorban a közreműködők voltak a megszólalás sorrendjében Horváth Dezső, fizikus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a nyolc éves Bacsó Dani és édesanyja Benkő Angéla, Jaros Jevice Zoltán, az Elektrotechnikai Múzeum szakembere, Garai Zsuzsa, a CERN látogatóközpontjának munkatársa, Pásztor Gabriella, fizikus, a Genfi Egyetem és a Vígner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Lendvai Dorottya a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumból, Varga János a Székesfehérvári Gróf Széchenyi Műszaki Szakközépiskolából, és dr. Jaros Jevics Beáta, közoktatási szakértő, a Gábor Dénes Főiskola oktatója. Hallgassák műsorunkat! Az évnek az a pillanata, amikor a centbe látogató magyarországi fizikatanárok újra összejönnek a kirándulás után körülbelül 3-4 hónappal itt az elektrotechnikai múzeumban, hogy az ott ért élményeket és az az utáni híreket újra összejöve feldolgozzák. Sok ott kutató fizikus is eljön erre az alkalomra, ilyen például Horváth Dezső, akivel itt állunk pont a vitrinek előtt, és szeretnénk megkérdezni, mivel volt egy beszélgetésünk már tavasszal, hogy mi a helyzet most a centbe, tudjuk, hogy a Higgs-Bozon hatalmas sikert ért el, az elmélet kidolgozói Nobel-díjat kaptak, de azt is tudjuk, hogy az LHC leállt az adatgyűjtés után körülbelül három évre. Na nem, mert az nincs az három év. 2013 áprilisán állt le, és 2015 áprilisában újra fog indulni, tehát végülis két évre állt le, és a leállás az tervezett volt, azért állt le, hogy a, mind az intenzitását, mind az energiát a duplájára növeljék. Tehát a, ez egy tervszerű fejlesztési leállás Ja, igen, mert ugye az LHC eredetileg 7 teves energián majdnem fénysebességgel gyorsítaná a részecskéket, de ezt még nem érték el az utóbbi években. Viszont ezen az energiatartományban akkor sikerült detektálni a Higgs részecskét, ami a 20. századi fizikai gondolkodásnak az egyik betetőződése végül is. Mi a teendő ilyenkor? Megvan a Higgs részecske, mit kell ezután csinálni? Tehát a, a Higgs megvan, és úgy néz ki, hogy azt a Higgs részecskét találtuk meg, amelyet az elmélet a lehető legegyszerűbb formájába jósolt. Ezt az elméletet úgy hívjuk a standard modell. A baja azonban annak az az elméletnek az, hogy ha bár valamennyi eddig észlett kísérleti eredmény gyönyörűen leír, nem magyaráz meg jó néhány rejtét, amelyet a fizikában ismerünk, Például nem magyarázza meg a sötét anyagot, amely a ből ötször annyi van a világegyetemben, mint látható anyag. Nem magyarázza meg a gravitációt, mint kölcsönhatást. És van néhány elméleti luk még, az elmélet. igazából matematikai probléma az elméletben, amelyet, amely valahogy kilóg, és úgy tűnik, hogy lukas. Az Na most ezeket a hiányosságokat potolni hivatott jó néhány kiterjesztése ennek az elméletnek, azt mondjuk a standard modell kiterjesztései, amelyek azonban például több Higgs bosont jósolnak. Tehát a pillanatnyag, amit megtaláltunk, az egy darab Higgs -hozon, de az az elmélet kizárja például a sötét anyagot, a Világegyetem, Világegyetem sötét anyagát, az 5 x bozonos úgynevezett szuperszimetikus kiterjesztése a standard modellnek gyönyörűen megmagyarázza mindent. Tehát megmagyarázza a gravitációt, megmagyarázza a sötét anyagot, betömni azokat a hiányosságokat, amelyeket, matematikai jellegű problémákat, amelyeket az elmélet tartalmaz, de egyelőre még semmiféle nyomát nem sikerült az által megjósolt egyéb különleges eseményeknek megtalálnunk, mint például a több higgs-hozom. Tehát a, most arra kell koncentrálnunk, hogy megnézzük, olyan eltéréseket találjunk az elmélet és a kísérlet között, amely rávilágítana arra, hogy merre felé kell tovább haladnunk, hogy megtaláljuk például a sötét anyagműben létét. És ez az öt higgs részecske, ez mit jelent? Mert hogy ugye van egy úgy új... Úgy gondolom, hogy a Higgs bozon az egy tulajdonnév, egy olyan részecskére, amit ugye eddig kerestek, ami a többi részecskének a tömegét biztosítaná. Hogy lesz több Higgs rész. Higgs hát az, nem, a Higgs, nem maga a Higgs boson biztosítja az anyagi részecskék tömegét, hanem az a mechanizmus, érnek a kidolgozással a Nobel-díjat adták, és amely létrehozza a Higgs bosont is. Most ez a mechanizmusnak a lehető legegyszerűbb, legprimitívebb formáját tartalmazza a standard modell, a pillanatnyag elfogadott elmélet, de ez csak egyetlen hízozont jósol. Na most a, a legközelebbi kiterjesztése ennek az elméletnek, 5 x-fozont ad, amiből három semleges és 2 töltött. Na most az egyik nagyon fontos dolog volna megtalálni a töltött x tehát amelynek minden tulajdonsága azonos a jellegi x van, valószínűleg sokkal nehezebb, de töltéssel, elektromos töltéssel rendelkezik. Ez azonnal megmutatná, hogy, szóval olyan létjogosultságot biztosítana annak a modellnek, a szuperszimetrikus standard modellnek, amely meg tudná magyarázni a sötét anyagot. Ez a, a sötét anyag, ez a legnagyobb rejtélyünk pillanatán. Van egy pár más rejtés a fizikában, hogy nem tudjuk, hogy miért nincs a világegyetemben antianyag. Tehát nincsenek antianyaggalaxisok, ezt se értjük. Ehhez speciál nem adna választ a szuperszimetri elméletesen, de a többi problémát megmagyarázná. És hogyha detektálni kellene egy töltött Higgs részecskét, ugyanúgy kellene, tehát mire bomlana, hogy vennék észre? Ez az én témám volt az előző gyorsítónál, tehát Pásztor Gabiella és én ezen dolgoztunk. A helyzet az, hogy hasonlóan bomlana, mint az úgynevezett W plusz W minusz, a gyenge kölcsönhatást közvetítő nehéz bozonok, tehát ez is bozon volna, töltött bozon, viszont, viszont a per, úgynevezett perdületekben különbözne a gyenge kölcsönhatást közvetítő töltött bozonoktól. És ilyenkor egy kutató, amikor ugye azért még most is az év egy pici részét nyilván GENF mellett a Cenni laboratóriumban tölti, és hogy most leállt, most, most milyen életforma van ott? Mit kell tenni, hogyan kommunikálnak, dolgoznak együtt ilyenkor a tudósok? Egyáltalán mely kísérletek álltak le? Azért vannak kisebb kísérletek, amik nem tudom, hogy ilyenkor leállnak. Hát gyakorlatilag minden kísérlet leáll, mert a... Különböző kísérletek, gyorsítós kísérletek, az gyorsítók valamelyikét használják, és most abban az alkalommal, hogy leállították rekonstrukció az LHC-t, a továbbfejlesztése, ezért az összes többi gyorsítót is, is rekonstruálják. Tehát minden gyorsítót öregszenek, az alkatészeri elévülnek, vagy tönkre mennek, és ezért időnként, hát négy-öt évenként le kell őket állítani és újjáépíteni. Most az összes többi gyorsító elzali, tehát pillanatnyag a cen gyakorlatilag semmiféle gyorsítós kísért nem történik, viszont rengeteg adatunk valamit analizálni kell. Például az előző a CEN előző óriás gyorsítója, a nagy elektrompozitón köztető, 2000 végén leállt, és még mindig jelennek meg cikkek, közlemények azokban az eredményekből, amiket most értékelnek ki még mindig. Tehát, az, hogy az LHC rengeteg adatot gyűjtött még idén évelején, ezeknek az értékelése ez még egy-két évig el fog tartani. Tehát bőven elég munkát ad az elemzőknek. Ugyanakkor meg az új gyorsítónak a, a gyorsító rekonstrukció azt jelenti, hogy, hogy az egyénnél sokkal nagyobb részecsket, tömeget kell tudni észlelnünk, és ezért a, az észlelő rendszerek legalábbis a beseit kell dolgoznunk. Tehát ilyenkor például a CMS detektor teljesen szétszedik. Mindig vannak elromlott alkatészek, amelyeket ki kell cserélni bennük, és mindig van olyan dolog, amit, amit javítani lehet rajtuk. Tehát például a CMS legbelsejébe, tehát a nyaláb az ütközési pontot közvetlenül körbevövő úgynevezett pixel detektor, amelynek a... Az érzékelő, hiszen nagyon hasonlít a digitális fényképezőgépeknek az érzékelőjéhez, csak éppen iszonyatosan sok van belőle. Ez egyszerűen csak elövekszik, és tünküve megy a sugárterhelés következik, ezeket ki kell cserélni. Tehát ez zajlik pillanatnyilag, és ha már az ember kicserők, igyekszik a lehető legjobbat helyette. Tehát ezen például a vigna intézetben egy egész komoly csoport dolgozik ennek az előkészítésén. Ez fantasztikus az, hogy például ma már ugye a technika mennyire összefonódott a tudományos kutatásokkal, és a tudományos kutatások feltételezik a technika fejlődését, hogy a kísérlethez szükséges eszközöket kifejleszték, létrehozzák, ugyanakkor mennyire függ a tudomány maga, az alaptudomány attól a kifejlesztett kísérleti eszköztől. Mennyiben lehet... Ezt korrigálni, ezt az utat, ha esetleg rájövünk, hogy zsákutca, hogy ilyen gyorsítókat csinálunk, és másképp kell ezeket a részecskéket egyáltalán majd, majd észlelni, vagy vizsgálni, mennyiben lehetséges korrigálni ezeket a zsákutcákat, amelyekben esetleg belefut? Hát én nem nevezném zsákutca, annak egyszerűen fejlődik a dolg. Tehát pillanatnyiak például a, egy Adat szerint, amely már nem is olyan új, 15 ezer részecské gyorsító működött a világban, ebből kb. 120-at használt a részecské fizika. Összes többi a, a, a gyógyászat, tehát az orvostudomány és a felületfizika, fizika, tehát a különböző mikroállamkő gyártó cégek használtak. Hát végül is itt a gyorsító technika az azonnal bevonult a mind az orvostudományban, mind, a, mind a, a félvezető technikában. És hát folyamatosan fejlődnek a dolgok, például az egy sorstragédia volt a CMS esetén, amikor tíz éves munkával nagyon sok fizikus csoport kidolgozta azt, hogy hogyan lehet a CMS nyomkövető rendszerét, amely a részeskék, törtöző részeskék pályát nyomon követi a mágneses térben, azt megépíteni, kamrák, gázkamrák segítségével, mire a félvezető technika annyira olcsó lett, hála a digitális fényképezőgépeknek, hogy az egészet ki lehetett dobni, és félvezető technikával megcsinálni. Tehát ez, ez egyszerűen vele jár, ez a, ez a, a technika fejlődése magában a észlelési technika fejlődését is. Ugyanakkor például a a világhálót azt a centben fejlesztették ki azért, hogy nyomorlásen követni, hogy mi zajlik a annik, hogy az ember oda menne, és olyan információ robbanást okozott a világban, mint annak a Gutenbergféle Tehát oda-vissza működik a dolog, az alapkutatás, a kísérleti alapkutatás olyan igényekkel lép fel, Aminek a kielégítésére mindenféle kifejeztünk, amit utána a köznap életbe lehet használni, és ez ellenkező ilyenben is igaz. A köznapi életben felhasznált számítástechnika, technika, félvezető technika meg ilyesmi forradalmasítani tudja a észrecske észlelést. Az imént, amikor találkoztunk, egy szintén egy hatalmas fejlődésről, egy, hogy mondjam, egy Hatalmas lépésről számolt be, ami a Debreceni Egyetem fizikatanári képzésén következett be. Említette, hogy tavaly hat főjelentés Ez a Budapesti Egyetemben. Uh -huh. Az ötös Román Tudomány Egyetem. Szóval én úgy érzem, mi is tettünk azért valamit, hogy népszerűsítsük a fizikát a gyerekek körében. Tavaly hat fiatal jelentkezett fizikatanári kurzusra az ötös holán Tudomány Egyetem, idén meg 65. De ez egy 10-10, Most ez a 65, ez már közel jár ahhoz a számhoz, amelyre szüksége van az országnak, ahhoz, hogy a fizikatanyítás nem menjen teljesen tönkre, már pedig fizikatanyítás nélkül nincs orvostudomány, nincs mérnöki tudomány, igazából mindenféle ilyen dologhoz a fizikára, egyszerűen középiskás fizikára okvetlenül szükség van. És hát ez az esemény a tanárok kiutaztatása egy tanulmányi út keretében évente a svájci CERN laboratóriumban, ez egy hatalmas lehetőség mind a tanároknak, mind a Magyarországnak, a gyerekeknek is, hogy első kézből hallják ezt. Hmm. Ugye a CERN elsősorban a tanárokat és a diákokat célozza meg a tudománykommunikációval. Mióta megy ez a program, és a magyarok hogy vesznek részt rajta? Hmm. Ez a program 2006-ban indult, és mi indítottuk Magyarország. Tehát a Sükös Csaba, a Műszaki Egyetem professzora nagyon régül ismertem a CERN akkori főigazgatóját, és ők találkoztak valahol, és találták ki együtt azt, hogy kellene egy ilyen tanári kurzust csinálni, amikor egy héttel kivisszünk egy autóbusznyi fizikatanát a CERN-be, és ott továbbképezzük őket. Illetve tőleg nem a képzés a cél, hanem az, hogy felelkesítsük őket a fizikai jelent és ezt a lelkesedést továbbadják a tanítványainak. Azóta éppen most mondta el, ennek a programnak a cenni felőse, hogy már 7000 fizikatanács sikerült a világ összes országából kivinni hasonló módon a csenbe, de ezt mi kezdtük el. És hát minden év augusztus utolsó előtti hetében egy autóbusi 41-két tanát kiviszünk a csenbe, és ott egy hétig foglalkozunk velük. Nagyon élvezik a dolgot és éppen most, ami zajlik, ilyen Mikulás környékén, az egy utótalálkozó, amikor egész elemezzük a tanárok visszajelzéseit, a program sikerét illetően. Tehát tanárok egyenként osztályozzák az előadásokat és látogatásokat, amelyeket hallanak, amelyekbe részt vesznek, másrészt meg beszámolnak arról, hogy mit sikerült levonniuk belőle, beszámolókat készíteni, amelyet saját kísértéket is hajtanak végre a cern és ezekről is hallunk ilyenkor beszállom. Nagyon szépen köszönjük az ebben a programban végzett áldozatos munkáját. Dani vagyok, és nyolc éves vagyok. Mióta jársz ebbe a múzeumban? kevé egy éve éve, és hoztál magaddal valami szerkezetet, ez valamilyen motor? Ez egy ilyen kis kocsi. És te magad össze? Igen. És elhoztad ide bemutatni? Igen. És kinek mutattad be? A Zoli bácsinak. És mit mondott rá a Zoli bácsi? Azt mondta, hogy jó. Igen? Na régi ismerősök vagytok már akkor ezekkel és a anyukát kérdezem, hogy milyen indítatásból hoztátok el ide először, vagy honnan tudtatok erről egyáltalán, erről a múzeumról? Vagy először a kíváncsiság volt, és utána jött a múzeumkeresés? Nem, igazából én tudatosan kerestem valamit, mert a Dani-nál kicsikora óta látszik ez a fajta érdeklődés, és hát a Csodák és a hasonló témájú helyeket már kinőttük, és hát bújtam az internetet, amikor rátaláltunk erre a múzeumra és Doli bácsira, ami azért <gül> nagy segítségünk. Az iskolában milyen tapasztalatok vannak, hogy ott, ugye hát 8 éves korban még nem indul el a képzés, de a technika órákon azért odafigyelhetnének egy-egy kiemelkedő érdeklődésű gyerekre, ugye? Igen, nekem az a véleményem, hogy nem tudnak velem mit kezdeni. Tehát, ö, ö, nem, nem tudják hova irányítani. Én voltam már a nevelési tanácsadótól kezdve mindenhol, hogy hova vigyem az ilyen típusú gyerekemet, és nem tudnak tanácsot adni sem. Én meg azt gondolom erről a múzeumról, hogy ha ilyen szemléletben tanítanák a matematikát, fizikát, egész kicsikor és nem kell vele megvárni azt, hogy ötödik osztályba menjenek, hát egész más a hozzáállásuk. Ehhez a tantárgyhoz, meg Magyarország csak a találmányok országa. Hát bizonyos szempontból igen, ha veszük, és ha ezt a múzeumot körül járjuk, akkor valóban sok mindent tanulhatunk, és megláthatjuk, mi történt itt. És mi volt ez a nagy nyüzsgés most itt? Hogy tetszett, hogy ennyi ember volt? Máskor biztos nincsenek ennyien. Hát, jó volt. Jó volt? És tudod, hogy ők kik voltak, akik ma itt részt vettek? Sokan voltak akik nem ismertem, de egy ember voltak itt, ismertem. Bizony ők fizika tanárok, ők középiskolában fizika tanárok, majd biztos találkozol velük. ismét a kísérleti előadóteremben az Elektrotechnikai Múzeumban, Budapesten a Kazinci utca 21 szám alatt. Most itt van, négyen vagyunk itt, az igazgatónő Antall Ildikó is itt van, és vendégek is, Dani, Bacsor Dani, és Benkő Angéla és Jaros Jelviz Zoltán, aki a kísérleti előadásokat szokta itt tartani. Ma is egy különleges rendezvény volt, ez nem a szokványos szombatok, amikor az interaktív gyerekprogramok vannak, hanem ez egy különleges szombati esemény. Mi történik most itt a múzeumban? Egy érdekes és immár, most már lassan jubileum felé közeledő rendezvény az úgynevezett Czerni tanárképzésnek a végállomása zajlik az előadó teremben, az úgynevezett Czipernoszki terembe, és ebben a pillanatban fejeztük be a jedlik terembe azoknak a tanároknak, akik kedvet tartanak a kísérletezésre, egy kísérleti bemutatót. Ha tetszik egy kísérleti továbbképzést, hogy lehet könnyen, olcsón taneszközöket gyártani, amivel érdekesebbé lehet tenni a fizikát, érthetőbbé tenni a fizikát, és hát minél több fiatal nyisson a világ felé, hiszen vannak olyan fiatalaink is, akik fizikai olimpiákat nyernek egymás után, és a világot úgymond gyorsan megverik maximális pontszámmal, mint az a pécsi gyerek, aki jelen pillanatban Cambridge-be folytatja tanulmányait. Milyen kísérleteket láttál ma például ittani? Hát, jó sok kísérletet, meg nagyon jók voltak. Miről szóltak például, mik mozogtak, mi történt? Hát készítettünk áramforrást, meg krumpliból, meg... Mágnussal is készítettünk áramot, és mindenféle jó kísérleteket csináltunk. Hogy kell csinálni például egy ilyen krumplis áramfejlesztést? A krumplibe belesúrunk egy rész és egy cink darab fém anyagot, és a, az, az termeli áramot. Nagyon jó. Hány ilyenkorú gyermek fordul elő a szokásos szombati interaktív múzeumi napon? Hát ez a múzeumnak a legfiatalabb barátja, és azért mondom barátja, mert most már sokat szóra van itt nálunk. Összeállított már néhány egyéni kreációt, Többek között egy szobának a világítását is megoldotta, most pedig egy járművel jelenkezett, és ez a jármű következő feladata az lesz, hogy távirányítóval működtethető legyen, amit a Dani gyerek fog kitalálni majd, hogy ez hogy lesz. Ő a legfiatalabb. Most legfiatalabbval indítunk. Általános iskolások, jönnek a gimnázisták, és hát bezárólag első éves villamostan széken levő hallgatók sokasága, aki mindenki azon a szinten, ahol tanul, megkapja azt, ami érdekes, villamosságtamból, elektromosságtamból, ha tetszik, és hozzájárul az ismereteknek az elmélyítéséhez, elsajátításához. Én sokszor mondom, innen már csak fel kell öltöztetni a kísérleti lényeget, be kell öltöztetni képletekbe, és már is a társadalom által igazán elvetett fizika jelenik meg, pedig ez nem így van, a fizika szép, le kell hajolni az utcán, és már is a tartsajunkban van mindaz, ami fizika. Tudjuk jól, hogy ez a Kazinci utcán lévő épület régen maga is egy ilyen áramátalakító ház volt. Ez is egy műemlék jellegű. Ez az egész hely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egyik kisebb filiáléja volt. Az elmúlt időkben, most ugye a múzeumi közegben is rengeteg átalakítás történt. Volt egy visszaminősítési lehetőség itt a múzeummal kapcsolatban, hogy ez az elektrotechnikai múzeum nem múzeumként, hanem gyűjteményként működik tovább. Most mi ennek a, ennek a helyzetnek, ennek a minősítésnek és a működés feltételeinek a változásai, és mik a jövőbeni kilátások? Eredetileg egy transformátor állomás működött itt, 1935-ben építették, 30 kW-ról 10 kW-ra transformálta az áramot, utána 75-től múzeumi rangra emelkedik, tévesen mondják sokszor, hogy gyűjteményként kezdtem, majd múzeumi rangra emelkedett, ezelőtt pár évvel minősítették vissza, és maradt gyűjteményként. Nem lehet tudni, melyek voltak az okok. A múzeum idejében nyitott az interaktív kísérletekkel a közönség felé, hiszen ma funkciója a múzeumoknak bevinni a közönséget, a széles közönséget, interaktív módon megmutatni azt, amit meg lehet, ami nem teljesen záról, tehát beszélek a műtárgyakról, Hát ez sajnos ebben a, ebbe a múzeum esetében nem így történt, hiszen alig egy hettel ezelőtt kitettük a zárva táblát, vagyis ez azt jelentette volna, hogy egészen április 1-ig a múzeum zárva. Tüleményes gyorsúságban azonnal ki kellett nyitni a múzeumot, és hálá a, a fennvalónak ez a múzeum továbbra is működik. Rövid idő alatt sikerült vissza, vissza édesgetni az elmaradt látogatóinkat, ez alatt a rövid idő alatt 6 darab születésnapot kellett visszautasítani, és legalább 5-6 iskolát, mindössze 7 nap alatt. Hát aki azt mondja, hogy ez így nem rentabilis, az nem ismeri a mai valóságot. De meg kell nézni azokat a csillogó szemű gyerekeket, akik eljönnek a múzeumba? Valamit összeállítanak, egy kísérleten ők is úgy örvendenek, mint aki kísérletezik, és felejthetetlen élményekkel távoznak el. Az a legkisebb dolog, hogyha azt írja a vendégkönyvbe, hogy a világ legjobb múzeumát láttam. Ennek meg kell maradnia, minden kultúra és művészet, tudomány szerető embernek szíve ügye kell legyen, hogy ez a múzeum, Megmaradjon, és múzeumi rangra emeljék, ami teljesen véleményem szerint tévesen lett leminősítve. Igen, hát amikor én először jártam itt ebben a múzeumban, egy Dán ismerősünkkel jöttem el, és neki tartott éppen egy tárlatvezetést, és miután ugye a Dán fizikusok bár annyira nem ismertek a közemberek számára, de őrsted, és akkor ugye hát Kopenhága sokáig az atomkutatás egyik nagy központja volt, ugye bor vezetésével, és ő például Hein Heinzen, akivel én itt jártam, ő azt mondta, hogy ilyen múzeuma például Dániának nincsen, és vigyázzunk rá, mert ez egy szuper kis kincs. Kincstára. Ő ugye a gyűjteményre és a tárlatokra gondolt. Milyen gyűjtemények vannak itt, miket mutat be a múzeum gyűjteménye? A múzeum egyik ilyen legjelentősebb gyűjteménye, ami a transformátorokat illet, hiszen a transformátor magyar találmány, aztán a gaznak a különböző gépei, egyenáram és változó motorok, a háztartás, amely tulajdonképpen először profitált a villamosáram megjelenéséről, egyszerű kis háztartási eszközök, vagy mondhatom azt, hogy orvosi műszerek, vagy az első mosógép, vagy ami 52 ezer voltos Jákob azon kívül a villanyszerelés fejlődése, a falon kívüli vezetéstől a berman csövekig, o, aztán van egy utolsó termünk, ami egy kis világítás technikával kapcsolatos, és nem szabad megfelelkezni a bláti teremről, amelyik interaktív tulajdonságokkal rendelkezik. kedves kísérletező elindíthatja a különböző kísérleteket, miután elolvasta a tulajdonképeni tartalmi vonatkozását, fizikai tartalmi vonatkozását a illető kiállított tágynak. Igen, ahogy most így a termeket felsorolta, azokból látszik is, hogy milyen jelentős személyek és életművek ö, sorakoznak itt a múzeumban. Jedlik, Cipernovsky, Bláti, és még milyen ö, személyiségek, életutak kötődnek ide? Brody nevét említhetjük meg, még ugye Bláti Cipernovsky, azt mondtad? Bláti Cipernovsky. Bláti Cipernovsky, Déri, ők a Déri. transformátor. Bláti a fogyasztásmérő feltalálója, akkor kandok Kálmán, ugye? Akiről beszélhetünk, Bajzoltán a Holdár felfedezője, hozzáfűződik a etalométer meghatározása. 1983-tól az esti rendszer elfogadott, hát ezek azok, akik ilyen. ilyen, ilyen kiváló, És nyilvánvalóan gaz gyárnak, mérnökei, akik a Bontatótechnikában technikában, vagy pedig a vasútfejlesztésben részt vettek. Hát azokról van bővebb információ a muzeumban. És Dani, mit gondolsz, mennyi idő lesz, amíg megcsinálod ezt a kis távirányításos autót és milyen plusz lesz rajta szerinted még? Hát a pluszhoz, ezt nem tudom, de ö, szerintem gyorsan kész lesz. Mennyi idő? Nem tudom, egy ilyen két hét alatt, biztos. Úgy, hogy mennyit szánsz rá? Így minden nap foglalkozol vele? Hazamész az iskolából, leülsz a kis szobákba az asztalodhoz? Nem, csak így hétvégén. Csak hétvégén, mert napközben csinálni kell a rendes házi feladatot, ugye? Igen. Sajnos. És a gyanyuka mit javasol a többi anyukának, hogyha esetleg ilyen ö, érdeklődésű gyermeke van, kinek javaslod, kik látogassanak ide ebbe a múzeumban? Szerintem nagyjából mindenki. Én első osztályba kezdeném, mert biztos vagyok benne, hogy a matematikához és a fizikához való hozzáállásuk egészen más lenne a gyerekeknek, hogyha kézzel készített kísérleteket önmaguk tudnának létrehozni, és nem ötödikbe kezdenék el a száraz fizikával. Ez az elektrotechnikai múzeum, ez ugyanúgy, ahogy te is mondod, egy kincses tár. Véleményem szerint megónhatatlan, nem tudom, hogy lehet, hogy lassan beköltözünk, de, de mindig van valami új, akárhányszor jövünk. Milyen gyakran szoktatok ilyen? Hát, ha tehetjük, akkor két-három hetente azért itt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, és ezúttal sok sikert kívánunk az itt dolgozóknak, ajánljuk az érdeklődőknek, hogy jöjjenek el, látogassanak ide, hiszen most örömhír, gyanánt, nyugodt hogy nyitva lesz. Köszönjük! Különleges alkalom, hogy Big Stort, aki a látogatóközpontjának a migazgatója volt. Most nyugdíva vagy, és elkísért az egyik kolléga nője, aki éppen csak hazalátogatott. Bemutatkoznál nekem? Igen, Karas vagyok, és a látogatóközpontban dolgozom, és a látogatásokat szervezzük turistáknak, iskolás csoportoknak, tanároknak, mindenkinek, mindenki szeretettel várunk. Igen, és hogyan keveredtél oda, hogyan, hogyan üvítoda oda a pályát, hogy ilyen szerencsés helyzetben ott élhetsz, és egy nagy laboratórium mellett dolgozhatsz? A férjem, után mentem igazából, aki akkor még csak a barátom volt, majd a vőlegényem lett, és utána megtanultam franciául, utána önként estét dolgoztam a recepcion, hogy gyakoroljam a nyelvet, és akkor bekerültem mégis a vizitszervizbe segítségként, utána néhány évet egy másik helyen töltöttem, szintén a a könyvtárba de mindig is vissza szerettem volna menni a látogatóközpontba, és amikor megőresedett egy állás, akkor újra megpályáztam, és sikerült. És milyen élményekkel gazdagodtál? És előtte volt egyáltalán tapasztalatod egyáltalán fizika területéről, vagy ilyen nagyhatalmas alapkutatásokkal kapcsolatban? Nem volt, nem is hallottam őszintén a centről nagyon sokáig, és mondjuk én igazából a nyelvtudásnak köszönhetően kerültem oda, úgyhogy én nem fizikus vagyok. Én human second végeztem, magyar tanár eredetileg, majd a külkerfőiskolára jártam, és itt, hát amit nagyon szeretek, hogy minden nap kihívás, ugye, mert emberekkel dolgozunk, sose tudjuk, hogy mi fog történni, Mindig vannak meglepetések, és hogy a, a nyelveket, tehát minden nap minden nyelvet, minden ígyet használom folyamatosan. Mi a CERN tudomány kommunikációjának így a, a fő célja? Milyen uh, látogatói rétegeket akartok elérni? Hogyan határoztak meg egy ilyen célcsoportot? Hát főleg az iskolás csoportokat, illetve a tanárokat, ugye, és azt, hogy bemutatni nekik, hogy ez nem valami teljesen elgondolok, hanem hogy a mindennapokban is használjuk végül is ezeket a találmányokat, csak nem tudnak róla, hogy mi van mögötte. Mert úgy gondolom, hogy Magyarországon még az oktatás most is eléggé könyvszag alapú, és hogy nem csinálnak elég kísérletet, tehát nem látják, hogy, hogy lehet hasznosítani azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha iskolás csoportok jönnek azért ott a tanárok előre már fölkészítik, van alapjuk nagyon nagy átlagban egy a csoportoknak már, a turisták csoportoknak pedig hát itt a vezetőktől függ meg, Próbálják egy kicsit lejjebbi szinten bemutatni a cent, és az alapokkal kezdeni, hogy mindenki számára érthető legyen. De persze egy látogatás az nagyon függ attól, hogy ki a vezető, és hogy mennyire képes alkalmazkodni az adott csoport szintjéhez. És hányan dolgoztok itt a látogatóközpontban? Hány alkalmazott van ebben? Hány, hány vezető? Hát a, a mixzorja főnöke, ezen kívül mi ketten vagyunk az irodában, és a guidók, -ok, vagy hát a vezetők önkéntes alapon dolgoznak, ők aktív fizikusok, mérnökök, informatikusok, illetve nyugdíjasok is, és hát olyan két 300 aktív vezetőnk van jelen pillanatban, és majdnem minden nyelven tudunk vezetést biztosítani, néha még koráig is sikerül. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy melyik volt a legextrémebb csoport, a legegazotikusabb. A korai japán, igen, tehát ők a, a legnehezebb találni végül is vezető. És sokszor az északi országokból, tehát nehéz svédül, norvégül, találni finnül. Mindig azért sikerül legalább az, hogy a vezetés egy része az adott ország, hogy az adott csoport vagy legyünk, nagyon odafigyelünk rá. Két ilyen hely van, ahova uh, a látogatók így önmaguk és bemehetnek. Egy mikrokozmos című kiállítás a maga látogatóközpontban, és van egy hatalmas, favázas, csodálatos szerkezet, a GLOBE, ahol pedig a Részecskék világ című kiállítás van. Melyik a népszerűbb, és hogyan mind a kettőt meglátogatják a látogatók általában, vagy hogy egészítik ki egymást ez a két kiállítás? Általában mind a kettőt meglátogatják, a GLOBE az ugye sokkal modernabb, ott nagyon sok új technikát láthatnak. És szerintem látványosabb, de én úgy gondolom, hogy iskolás csoportoknak a mikrokozmos sokkal több mindent ad, és sokkal jobban el lehet magyarázni az alapokat a mikrokozmosban, mint a globe -ban. És a laboratórium többi részében vannak bejárható útvonalak? Csak vezetéssel. Tehát csak úgy besétálni nem lehet a szembe, de vezetéssel természetesen igen. És hogyha nem tudom, ha magyar csoportok jönnek, akkor szeretettel várunk mindenkit, és ahogy Mik is mondta az előbb, meg kell engem keresni, és lehetetlen általában nem létezik. Tehát majd próbálunk mindenkit szeretettel várni és megszervezni a látogatást. Jó, akkor egy elérhetőséget szeretnénk? zsuzsanna.garai.i.velkukat.cern.ch Szuper, sok sikert kívánunk! beszélgetünk, itt az Elektrotechnikai Múzeumban. Ő is részt vett nem csak itt ezen az alkalmon, itt az Elektrotechnikai Múzeumban, ezen az utó találkozón, ahol a tanároknak még további előadásokat tartottak, hanem magában a tanulmányi kirándulás során is a CERN-ben. Azt hiszem, ha jól tudom, két éve vagy bekapcsolódva ebbe a programba. Hogyan kerültél egyáltalán ebbe a tanári programba, mint előadó magyar kutató segítő, aki a tanári csoportokat segíti, és hogyan kerültél a cerd mint fizikus kutató. Tehát há három éve veszek részt ebben a programban, akkor kerestek egy viszonylag fiatal hölgyet, aki tudna esetleg tanítani, hogy megmutassák azt is, hogy nem csupán férfi szakma ez, hanem egy női szakma is. Úgyhogy így kerültem én a képbe, azért nincs olyan nagyon sok női magyar kutató a cern ben a CERN-be pedig egy nyári diákprogrammal kerültem ki, még amikor harmadéves voltam az egyetemen, és gyakorlatilag azóta, ugye ott csináltam a diplomamunkámat, a PhD-met, és már hosszú idő óta, mint posztdoktorális kutató is kint dolgozom. Amikor én kikerültem, akkor még a CERN előző gyorsítója, a nagy elektron-pozitron köztető működött, és már akkor is kerestük a Higgs és az én diplomat témám az a, a Higgs keresése volt. Ha jól tudom, ma itt a tanári találkozón is erről tartottál előadást. Egy nagyon rövid összefoglalót, ha tudnál nekünk adni, hiszen most ugye hát az idei Nobel-díjjal ez az egyik top téma a fizikában és a természettudományokban, és hát mindig arra lyukadunk ki, például Horváth Ezővel, meg a fizikus-szernes kutatókkal, hogy talán jobb lett volna nem ezt a Higgs bosont megtalálni. Tehát egy nagyon rövid összefoglalót, hogy miért is jó, hogy megtalál látátok a Higgs-bozon detektálni lehetett, és miért is nem jó? Hát természetesen nagyon örültünk neki, hogy felfedeztük a higgs hiszen az LHC-nak az egyik fő célja az az volt, hogy keressük ezeket a részecskéket. A higgs azért van szükség a fizikában, hogy megmagyarázzuk azt, hogy hogyan kapnak az elemi részecskék tömeget. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen például, ha az elektródnak, ami egy elemi részecske, nem lenne tömege, akkor az atomok nem lennének stabilok, és mi most nem tudnánk itt beszélgetni. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy felfedeztünk egy higgs hogy miért voltunk kicsit csalódottak, úgy mondjam, az azért van, mert az a higgs boson amit az nagyon jól egyezik a standard modellel, ami a részecskefizikának az alapelmélete, és tudjuk azonban, hogy vannak olyan kérdések, amit a standard modell nem tud válaszolni, például az, hogy mi a sötét anyag, ami betölti az univerzumunkat, és azért szerettünk volna valami olyan higgs vagy valami higgs szerűséget találni, ami egy kicsit azért különbözik ettől a standard modell, Ben Barthol, mert akkor ez egy utat nyithatna ahhoz, hogy esetleg felfedezzük, hogy mi az az új fizika, ami még a standard modell mögött van. Mégis csak ehhez a nobel, -díj, nobel visszakanyarodva, hogy mi volt az oka annak, hogy elméletileg ezt a Higgs-bozont létre kellett hozni? Tehát mi, mi hiányzott? Hiszen, lét, hiszen ki kellett találni. A részeske fizikában és a fizikában általában mi nagyon szeretjük a szimetriákat. Azaz, hogyha van egy valamilyen transformáció, például az, hogy egy tükörbe belenézek, akkor arra a természet szimmetrikus vagy nem szimmetrikus. A standard modellnek van egy szimmetriája, ami nem engedi meg azt, hogy benne nehéz kölcsönhatást közvetítő részecskék legyenek, és azért volt szükségünk a Higgs bozonokra, hogy meg tudjuk magyarázni, hogyan is generálódott ez a tömeg a WZ bozonoknak, amik a gyenge kölcsönhatást közvetítői a tömege. Úgyhogy ezért volt szükségünk a Higgs bozonra, és ezért is keressük ugye. Mi a legfőbb kérdése most a fizikának, az előbb megemlítettük ugye a sötét anyagot, meg a sötét energiát, de hogy vajon ezeknek a kutatásának és a vizsgálatának a módja, ez tényleg a kvantumfizika, illetve a részecskefizika területéről indítható-e el, kell-e hozzá ez a részecskegyorsító, és ezek a technikai feltételek vajon kiinduló pontjai lehetnek-e a sötét anyag vizsgálatának? A sötét anyagot azt természetesen nem csupán nagy gyorsítók mellett lehet keresni. Azt, hogy sötét anyag létezik, azt is kozmológiai megfigyelésekből, például azokból, hogy a galaxisok hogyan mozognak, azokból következtettek rá. De hogyha laboratóriumi körülmények között tanulmányozni szeretnénk a sötét anyagot, akkor nagyon nehéz más olyan módszert elképzelni, ahol ezeket mi tudjuk kelteni. Amiben különbözik egy gyorsító, például a kozmológiai megfigyelésektől, az az, hogy itt kontrollált körülmények között tudunk új részecskéket kelteni. No, és akkor, hogy ugye megvan a Higgs-Bozon, ami, ami most ugye nem nyitott egyelőre meg egy új fizikát, mik a következő lépések a CEN-ben, és mik a következő lépések a fizika tudományában? Hát én maradnék a részecske fizikánál, mert ahhoz értek, a fizika az egy nagyon-nagyon tág terület, a CERN-ben most egy úgynevezett technikai leállás van, amikor a gyorsítót felkészítik arra, hogy nagyobb energiával működhessen 2015-től, és a reményeink szerint, amikor újra elkezdünk adatokat gyűjteni, akkor esetleg találunk valamilyen nyomokat, ami a standard modell mögötti új fizikára utal, lehet ez szuperszimetria, lehetnek ezek további térbeli dimenziók, esetleg valamilyen új kölcsönhatás? Nem tudjuk pontosan mi, remélhetőleg kellemesen meglepődünk majd. Nagyon szépen köszönöm azt a segítséget és a tájékoztatást! iskolából jöttél? Vagy, vagyok a Berzselyi Dániel gimnáziumból Budapestről. Aki okay, szintén idén-nyáron részt vett a tanári továbbképzésen a Svájc területén lévő CERN laboratóriumban, és ha jól látom, a divatos kis pólódon a toricelli csapat tagja voltál. Ez mit jelent? Töricseli kísérletet kellett elvégeznünk, nyolc fő alkotott egy csapatot, minden csapat kapott egy különleges kísérletet, amit több ízben el kellett végezni. Mi a CERN területén belül Budapesten, illetve a tetején is mértünk. Ez azt jelenti, tehát hogy a tanulmányi kiránduláson a tanároknak külön saját kísérleteket is el kell végezniük, saját tapasztalatokat kell megszerezni. Milyen más kísérletek voltak még itt a tanári kísérleteken belül? hangsebességet mérniük az egyik csapatnak, volt különböző kozmikus sugárzás mérésünk is, igazándiból a hat csapat hat valami klasszikus mérés kapott. Legtöbb mérésnél vannak irodalmi adatok, amikkel lehet dolgozni, tudjuk, hogy minek kellene kijönni, és igazándiból mi feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy jól működik-e a fizika a különböző területeken. És ez a, a tanulmányi kirándulás, ez azt jelenti, hogy ö, pár napot a CERN a laboratórium területén a kutatókkal, tudósokkal és a személyzettel együtt egy ilyen kampuszszerű területen töltöttetek. Mennyi idő volt ez, és mit történtek a napok, nap, napok alatt? Hát lényegében ez egy 8 napos továbbképzés volt, pénteken indultunk, hát vasárnap hajnalban érkeztünk valamikor, nap megálltunk Münchenben, egy kis városnézésre befutottunk azért az estére, másnap indultunk tovább, ott útközben még miatt megérkeztünk volna a Centbe, öm, megálltunk a rajna is, vagyis nagyon sokrétűen nyorolás is volt egyben, majd megérkeztünk a Centbe, onnantól lényegében 8 napra mosolyult mindenkinek az arcára. Ha lehet így fogalmazni, ha tudtam volna négy-öt évesen, hogy mi az a CERN, akkor azt mondanám, hogy ez az Alice csoda országban érzés minket. délelőtt főképp előadás voltak Délután üzemlátogatások, estenként közös éneklések, a helyi fizikusokkal beszélgetések. Pont jó helyen voltak olyan programok, ami kicsit kilendítettek a rengeteg tartalmi részből, amit próbáltak azért a fejünkbe súlykolni pár nap alatt. Abszolút különböző szakmai tapasztalatokkal jöttünk, általános iskolátos tanároktól kezdve egészen az egyetemi tanárokig szerintem elég vegyes volt. Innentől kezdve mindenkinek különböző szintű volt a történet. nagyon nagyon, nagyon sok tanultunk szakmailag, emberileg, és, és azt gondolom, hogy az elmúlt pár évem legjobb nyolc napját tölthettem ezzel a 40 fizika Honnan hallottál erről a tanulmányútról, és mi volt a jelentkezés feltétele, hogy ezt is megtudhass? Na, alapvetően az kolléganőmtől hallottam, a Bersznyi Gimnáziumból több tanár is részt már ezen a továbbképzésen. Mondták, hogy mennyire zseniális, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor elmondták, de őszintén azt gondolom, hogy soha nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire az, mint ahogy mondták. Ezt úgy nem lehet elképzelni. Ezen kívül megvan hirdetve azért az újságokon is, és a fizika tanári ankéton hirdetik meg minden évben, akkor szokták megnyitni a jelentkezést. Bárki Jelentkezhet, nyilván fizika fizikatonároknak van ez kitalálva, de hallottam már, hogy valakivel kivételtettek esetleg. Ö, előnyt élvez az, aki fiatal, ebbe azt hiszem segít körbenézve, előnyt élvez az, aki még nem volt, ez szintén, és előnyt élvez az, aki az ötös társulatnak a tagja, Ez nem vagyok, de ettől függetlenül úgy látszik, hogy még bőven befértünk a listára. Úgyhogy ajánlom nekinek. És a diákjait mit szóltak hozzá? A diákjaim nagyon boldogok voltak, ők azért tavasszal voltak, szintén tanári kísérlettel. Én oda azért nem mentem, mint kisöltem, mert reméltem, hogy befélek a nyári projektbe, de tervezzük továbbiakban is, hogy diákokat is mindenki ide. Ugye nagyon messze van Magyarországtól, ez az egyetlen hátránya, de hogyha az ember több naposra tervezi, akkor abszolút megéri. Én azóta is órákon mesélek nekik, úgyhogy ezt most is tudnám folytatni, de nyilván nem erről szól a történet. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Tehélával a gróf szécsényi műszak a középiskolából jöttem, és nagyon örültem, hogy részt vettem ezen a termék a és olyan ö, kellemes benyomásaim voltak, hogy nem tudtam kihagyni ezt a mostani, mai találkozót, ami szintén pozitív élményekkel zárul aztán. Hogyan szerzett tudomást erről a tanulmányútról, és mi volt, mik voltak az első gondolatai, amikor erről hírt kapott? Hát erről én nagyon rég tudok, csak ebben nagyon nehéz bejutni. Tehát Magyarországon van fizika fizikatanár, és egy ilyen út során, körülbelül 40.. 42 fizikatanár tud csak kimenni, tehát gyakorlatilag egy százalék. Úgyhogy vannak fejtételek, aminek meg kell felelni, taglak kell, hogy legyen valaki az Ötfös Loránd Tudományos társaságnak. A fizikatanári ankétnak én rendszeres résztvevője vagyok, és ott, aki jelentkezik, az 20 előny szerez, és hát ezekkel mind rendelkezni kell. És az idén ez nekem összejött, és így sikerült bejutnom. Már több éve tervezem, hogy valahogy ki kellene jutnom, mert én Fizikatanár is vagyok, meg ugyanakkor mérnök alapképzettségem is van, és a CEN az egy olyan műszaki alkotás, ami hát az emberiség történetében az egyik legnagyobb hordelejünk, gondolom. Tehát nem csak mint fizikusnak, fizikatanárnak, mint mondjuk mint, mint gépész, gépészmérnöknek és egyik -egy kuriózum. Hát önmagában ez egy hatalmas élmény, akkor oda eljutni, de mégis mi volt? Én nagyon ültem, hogy kiütöttem, hogy maga, amit én is tanítok, igazából úgy elméletből ismertem ezeket a részes fizikai dolgokat, ezeket az ütközéseket, és most itt a szemben a helyszínen meg láttam azokat a berendezéseket, amelyeken ezeket végrehajtják, illetve ami még megdöbbentő, a azok a berendezések, amelyek, hogy úgy mondjam, megfigyelik ezeket az ütközési jelenségeket. Ezek az úgynevezett detektorok, és hát ez egy, egy, egy külön mérnöki csoda, hogy hogy lehet ilyen parányi részecskéket, ilyen töredék idő alatt lezajló fizikai folyamatokat megfigyelni. Minél kisebbek a részecskék, és minél kisebb az idő, annál hatalmasabb berendezések kellenek. És ez, ez, ez lenyűgöző, ezt látni. Lenn, voltunk lenne az algodban, egy száz méter mélyen ahol a protonok szaladgálnak körbe-körbe, hogy ilyen nem fizikusan fogalmazzak. Hogyan tudja ezt továbbadni a diákjainak, hogyan tudja felserkenteni bennük az érdeklődés? bár hát egy ilyen műszaki iskolában biztos már meglévő érdeklődés van, ezáltal még talán lehet, hogy pont nehezebb is a feladat. Hát azt hiszem, hogy a gyerekek, mikor ézik szerintem minden szakmában így van, amikor ézik hogy egy olyan ember olyan dologról beszél, amit az illető megtapasztalt, átélt, ez lehet és ha egy számítógép programozó mondja a programozást, annak nagyobb súlya van az ő szemükben, ugyanígy fizikában is, hogyha egy olyan ember meséli el, akár prezentálva az ő éval például, én ezeket direkt összegyűjtöttem nem a magam reklámozására, hanem csak hogy bizonyítéként, hogy íme itt vagyok én, ilyen kis apróság, és akkor az atlasz pedig mekkora, hogy lássák az arányokat, szóval így sokkal hitelesebb ez a személyes, részvétellel való bemutatása a dolgoknak. És ez hát kevés fizika tanárnak adódik meg, és én örülök, hogy ez nekem megadatott. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert a munkában. Köszönöm szépen. Dr. Jaros beszélgetünk, aki közoktatási szakértő, informatika tanár és a GDF, a Gábor Dénes Főiskola oktatója és nem mellesleg sok éve részt vesz a magyar fizikatanárok tanulmányútjának a szervezésében ki a CEN-. -be. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni a szervezés során, milyen volt az első alkalmat megszervezni, és milyen támogatókat tudtál szerezni, és hány éve működik ez. Jó napot kívánok! A Cerné Tanár Továbbképzés tanulmányutat most már 8 éve szervezzük közösen a férjemmel, dr. Sükös Csabával. Nagyon nagy kihívásnak éreztük ezt a tanulmányútnak a megszervezését. Az első tanulmányok megszervezése nyilván a legnehezebb volt számunkra, hiszen a kinti lehetőségeket is meg kellett ismerni, és a programot úgy kellett összeállítani, hogy az nem csak a kintiek számára megfelelő legyen, hanem a magyar országon, tehát a magyar tanár kollégák számára is elfogadható legyen. Tudni kell, hogy maga a programban rengeteg lehetőségünk nyílt a nagy kísérleti berendezések meglátogatására, például a CMS vagy az AD, vagy a számítógépközpontba betekinteni, ahova mindenhova meghatározott időben lehet kisebb csoportokkal belépni. Tehát ezeket kellett összeegyeztetni a programban azokkal az előadásokkal, amik sorrendben meg nagyon fontos volt, hogy előbb hangzódjanak el az előadóktól, és ezt kövessék a látogatások. Tehát a maga a program összeállításában együtt dolgoztunk természetesen dr. Thorvárd Dezső professzorúrral, akinek köszönhető igazából a szakmai programnak az összeállítása, és ő tartotta együtt a kapcsolatot a Szemben dolgozó magyar fizikus kutatókkal, mi pedig megpróbáltuk a szabadidős programot is hasznosan kitölteni. Tehát, hogy legyen lehetőség Genfi városnézésre vagy Genf történeti a megtekintésére, ugyanakkor útban a CEN felé, ha már busszal utazunk több mint 20 órán keresztül. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen lehetőség a rajnai vizesést is megtekinteni. Valamint az úst során ugyancsak hasznos tevékenységként szántuk a tanári kísérleteket, amiknek az volt a célja, hogy a Itthon esetleg diákokkal elvégzendő kísérleteket a tanárok több megközelítésben, több szempontból bemutatják egymásnak az út során, és tanulunk egymástól, új eszközöket látunk, vagy új megvalósítási lehetőségeket, módszereket. Tehát igazából a tanulmányútnak több célja volt megismerni a részecskefizikában elért új kutatási eredményeket, Megismerni azokat a nagyberendezéseket, kísérleti egységeket, amik igazából csak ott a szemben tekinthetőek meg, és lemenni a helyszínre, beszélni ott olyan fizikusokkal, akik az ától az éig e mindent tudnak az adott kutatással kapcsolatosan, megtekinteni azokat a nevezetességeket az út során, amik ugyancsak fejleszték a általános műveltséget a történelmi szempontból és igazából nevezetesség szempontjából is, és ugyanakkor természetesen a mi tanulmányotunk különbözik a többi ország tanulmányatjától, hiszen a tanároknak a hazatérés után egy beszámolat is kell írnia tehát ezáltal ők visszacsatolnak arra, amit láttak, és még jobban helyre teszik az elsajátított anyagot vagy azokat az információkat, amiket megtapasztaltak az út során. Maga a szervezés az körülbelül egy évvel azelőtt kezdődik, ahogy kiutazunk, tehát az Országos Fizikatanári Anqueton, amit az Ötves orán Fizikai társulat szervez évente, itt kerül meghirdetése maga a tanulmányút. Ezt követően a tanárok pályáznak, és természetesen az indulás előtt már egy-két hónappal minden információt meg tudnak, hogy hol fognak lakni, milyen lesz a program, mi várható, az előadásoknak az, az előtti évi előadások vázlatát már letölthetik, tehát az előadásoknak az anyagát is igazából megismerhetik, tehát készülni lehet erre az útra. Ami nagyon nagy nehézség, természetesen a kiutásnak a megteremtése, tehát az anyagéjaknak a megteremtése, megszerzése. Hát 8 éven keresztül igazából minden évben próbálunk újabb és újabb szponzorokat felkutatni. Először is itt köszönetet kell mondjunk a cerb akik a legtöbb támogatást nyújtják. Köszönetet kell mondanunk a különböző alapítványoknak, a Paksi Atomerőmű által támogatott alapítványnak, az Ericsson Kft-nek, aki néhány éve ugyancsak támogatom, és az idén a Kossuth Klub TIT, Kossuth Klub Egyesület is támogatta már a tanulmányunkat. Volt olyan év, hogy más szponzorok is megpróbáltak kisebb-nagyobb segítséget nyújtani, hát például a Bigner Kutatóközpont is támogat, nem is mindegyiket lehet pénzben mérni, hanem akár szellemi értékben is támogattak, hiszen a kutatók gyakorlatilag a szabadidejükből támogatják ezt a programot, és utaznak ki a szemben ahhoz, hogy az előadásaikat megtarthassák. Milyenek a tanárok visszajelzései, és mennyire tudják utánkövetni a tanárok munkáját? Nyolc év táblatából azt mondhatom, hogy a tanárok nagyon elégedettek ezzel a tanulmányúttal, és rendkívül hálásak. Nekik egy feladatuk is van, ezt ahogy a kinti kollégák is fogalmazták, úgynevezett nagyköveti feladatuk. Ha hazajönnek, mindenképpen előadást kell tartaniuk az iskolájukba, a diákoknak, kollégáknak, tantestületnek, és hát ha lehet, akkor azt kérjük, hogy publikálják is a látottakat. Azt mondhatom, hogy nagyon sok uh, diszterminációs tevékenység már megvalósult, tehát uh, újságcikkek jelentek meg, uh, vagy a gyerekekkel együtt, uh, a cenniekkel, vagy átszerni kutatókkal, online videokonferenciát tartottak, tehát többféle rendezvényt tartottak arra, hogy igenis a látottakat és tovább adják a stafétát, tehát motiválják a többi tanárt is arra, hogy a következő tanulmányokra is jelentkezzen. Mi is bíztatjuk így a rádión keresztül a tanárokat, hogy járjanak el az Ötvös Lórend Fizikai Társulat által szervezett ankétokra, és ott több információt is szeretszettek ezekről az utakról. Köszönjük szépen! Mai műsorunkban a 2013 nyarán a Centbentet fizikatanári tanulmányút nyomán jártunk a Budapesti Elektrotechnikai Múzeumban, ahol a tanulmányút záró eseménye zajlott 2013. november 30-án. A műsorban közreműködtek a megszólalás sorrendjében Horváth Dezső fizikus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a nyolc éves Bacsó és édesanyja Benkő Angéla, Jaros Jevics Zoltán, az Elektrotechnikai Múzeum szakembere, Garai Zsuzsa, a CERN látogatóközpontjának munkatársa, Pásztor Gabriella, fizikus, a Genfi Egyetem és a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Lendvai Dorottya, a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumból, Varga János, a Székesfehérvári Gróf Széchenyi Műszaki Szakközépiskolából, és dr. Jarosiewicz Beáta, közoktatási szakértő, a Gábor Dénes Főiskola oktatója. Ez volt a feltalált tárgyak osztálya, köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!